Введений до дивану, він був грубий, з іншими візирами, дозволяв собі зверхність навіть старим пірі Мехмедом, розводив плітки. Султан терпів його тільки тому, що вважав великим воїном, а без таких людей, знав це добре, ніякого могуття не досягнеш». Рік тому Сулейман вирушав із Стамбула не знати куди, вирушав з неймовірною пишністю, вів величезне військо, показуючи його столиці, але не називаючи ворога, якому воно мало завдати удару. Тепер всі знали, куди йде султан, але виходив він із столиці без надмірної пишноти. І війська ніхто не бачив, бо збиралося воно, мов, краплі дощу у великій темній хмарі. Звідусіль частина йшла суходолом, частина мала переправлятися морем. З різних гаваней в різний час вийшло 99 легких і 70 важких галер, 40 паліндрий, 50 фуст і бригантин, усього понад 300 суден. І всі взяли курс до берегів Лікії, до Родосу, щоб прийти саме тоді, коли зі своїми спахіями і яничарами прийде сам султан. Не одне серце стиснулося того дня, коли вирушав султан проти острова Не одні очі заплакали потай або й відкрито Не ховала своєї печалі султанська сестра Хафіза Вимушена розлучитися з коханим чоловіком В обіймах якого чи й встигла побувати Не сміла тільки хурем заплакати за своїм султаном Хоч без нього лишалася просто малою рабиною поки не народить Падешахові сина і возвеличиться тими народинами. А коли не сина? А як не народить? Бережіть себе, ваша величність, сказала вона в ніч їхнього розставання. Втрачаючи вас, я все втрачаю. Сплила свого золотого волосся тоненький браслет і подарувала султанові. Запорука її любові чи його перемоги? Ах, яка ж не тривка, хоч може мало що на цьому світі зрівняється у тривкості з волоссям коханої жінки. Та кому міг розповісти Сулейман про цю жінку, про її слова і про дивний її дарунок? Стривоженість і непевність супроводжували цей несподіваний похід нового султана. І ніхто б не взявся вгадати його наслідків, адже навіть великий Мехмед Фатіх не міг узяти родос. Його воїни вже були вдерлися на стіни фортеці, наче леви, що зірвалися з ланцюга, і вже хотіли кинутися грабувати неприступний город рицарів, коли на них грізно гримнув сираскер месіх паша. Грабувати забороняється. Усе, що є на родосі, має піти до султанської скарбниці. Це так знеохотило воїнів, що християни змогли відбити їхній штурм. Грізний Селім, який завоював Сірію, Єгипет і Аравію, розпочав будувати величезний флот, щоб напасти на заклятий острів. Але помер не встигнувши здійснити свого наміру, так ніби якась зла сила справді боронила християнських рицарів-розбійників, які засіли за білими кам'яними мурами і вежами острова, 200 років тому прийшовши туди з Кіпру. Колись підмурів, щойно здобутого славним ісламським військом Білграда, Сулейман розсилав гордо радісні фетх про свою велику перемогу. Він послав листа і ігросмейстерові родоського ордену Вільє Іль Адану. Старезний гросмейстер у султанській похвальбі ловив погрозу, тому не зрадів Сулеймановій перемозі, а відповів йому посланням досить ворожим Певним почувався він за своїми непробивними мурами, та ще й сподіваючись на підтримку всіх християнських володарів, для яких Родос був мечем спрямованим у саме серце нечистивих. Вісімдесятилітній гросмейстер мав під рукою якихось півтисячі рицарів. У молодого султана було, може, півсвіту. Місяці, які він провів у столиці, після Белградського походу султан витратив не тільки... Нагоєння своєї сердечної рани, але й на уважливе стеження за тим, що діється довкола. Новий імператор іспанський Карл бився з королем Франції Франциском за Італію. Папа Римський був заклопотаний розколом в своїй церкві, який вніс німецький монах Лютер. Присвітла Венеціанська Республіка, вдовольнившись привілеями, які дав їй султан, в укладеному після перемоги під Білградом договорі.